Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició dels Esports al Punt a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla Rafel Corbí en els propers minuts. Compartirem l'actualitat esportiva que se'ns ha fet a mans amb un programa com el d'avui, el d'aquest divendres 25 d'octubre. Els dos primers convidats i seguint aquest ordre, Raül Coloma, el míster del futbol club Palafrugell, que té un important encontre a casa aquest diumenge a la tarda davant de l'esporting en Vidrenca, sobretot després de la derrota davant d'alcaldes, i per no perdre més pitjorament donada davant del líder del Tordeira i del segon classificat cada passat a ser l'Aro i després en segon terme també parlarem de l'actualitat de l'hoquei sobre patins, l'hoquei Lliga amb uns excel·lents resultats endarrerament la victòria a la pista del Tardell per 0-3 farem a en Xevi Garcia, l'entrenador del corredor Mató Palafrugill que ens portarà les seves impressions sobre aquesta propera jornada, un partit que retransmetrem en directe a la Frugill també aquest dissabte a les 8 del vespre amb el partit que els enfrontarà davant d'un perillós rival alcaldes. D'altra banda, amb el nostre programa també tindrem els talls que ens ofereixen per saber l'actualitat del món de l'handbol, amb Louri Sierra i l'Edu Fontanella que ens acompanyaà i també amb Miquel en parlarem de gimnàstica rítmica amb l'Ester Hidalgo, ambant Miquel Álvarez que ens aportarà l'actualitat del tennis taula de Palafruigell. En Josep Codina ens obsequirà amb uh, també la, la seva participació en el programa d'avui parlant de l'hoquei B de l'hoquei Palafruigell. Doncs res més, comencem. Anem a començar, anem a fer-ho, els esports del punt. Benvinguts i benvingudes. Restaurant Mar Blau, especialitat en cuina mediterrània, paella, peix, pizzas. Restaurant Mar Blau, obert tot l'any. Platja del Racó, Platja de Pals. Comencem, doncs, el programa d'Esports el dia d'avui a la nostra sintonia, la sintonia d'Esports al Punt de Ràdio Palafrugell. Anem a parlar ara mateix del, amb el primer dels convidats que tenim amb el programa del el dia d'avui. Ara feia uns quants dies que no parlaven entre una cosa i l'altra i, per tant, em va fer un petit resum de com han anat les coses amb el transcurs d'aquests darrers caps de setmana amb en Raul Coloma, el míster del Futbol Club Palafrugell. Raül, bon dia, benvingut. Bon Gràcies per estar un cop més amb nosaltres i anem a fer, si et sembla, una valoració. primera el partit que tenim aquest cap de setmana. Ens enfrontem a la Vidrarenca, que és el que en penses d'aquest encontre davant l'equip de Vidreres, que està allà mig de la taula classificatòria amb números que demostra que és un equip irregular, tot i que la darrera jornada la va superar en victòria. És un molt bon equip. La veritat és que ja des de la prevemporada pensàvem que seria un equip que estaria dalt, Sí, és veritat que la nostra categoria, com sempre he dit doncs és, és molt i molt complicada la veritat és que cada setmana hi ha resultats sorprenents però, però pel que sabem i hem vist de, de Vidarenca doncs, són un molt molt molt bon equip juguen molt i molt bé i només amb mala fortuna els hi ha passat factura llavors hem d'estar molt i molt preparats perquè si no doncs ens en prenem una sorpresa La setmana passada van acabar amb la imbatibilitat de l'Arbúcies, un dels equips que teníem nosaltres en darrere en guanyar-los amb el seu partit, això els fa una mica més perillosos de cara al que tu en pensis aquest encontre? No, no, no pot resultar en doncs sí, al final doncs, també han perdut partits que poder haurien sigut una mica més factibles per ell, al final els perden però, però sí que et parla de, de la perillositat, no? del que acabi de fer, doncs tothom pot guanyar tothom no només per aquest resultat, sinó perquè se n'han vist al llarg de, de totes les set jornades que ho fins ara, que, que pot guanyar tothom, no hi ha ningú que sigui fàcil de l'ex. Mm -hmm. Estem en aquesta tercera posició, després dels resultats de, de la darrera jornada, eh, ens queda ja molt lluny 8 punts, només a partits, això sembla un, una cosa d'un altre món, eh, el que ens ha sobrat el, el Tordina. Ens quedem amb aquest resultat de la darrera jornada, Raül, aquesta, aquesta derrota per 2 a 0, que no varen poder dilluns al noveri programa eh, parlar-ne, a 2-0 davant del Caldes de Malavilla, partita que, que ens va com en perda, amb aquest resultat que, després de cinc de dies d'aquest encontre, quina valoració en fas d'aquesta de, derrota? Eh, és que ben bé la mateixa que, que vaig fer per xatres del club i que, i que realment aquests dies hem anat arrossegant. No? Eh, vam fer potser eh, la millor primera part del que portem de temporada, la segona, o sí sigui, que és veritat que va costar un pel més, però és que ens va influir, i és la primera vegada que ho diré, segurament l última en la qual creiem que ens va afectar moltíssim eh, l'actuació arbitral. De fet, alguna cosa molt característica és que ens expulsen a, a un dels nostres jugadors, a Braia, amb una sola droga. Un drau et desconfon, li treu una droga, es pensa que és la segona, ens l'expulsa, i fruit del calentament, i inclús pel propi Braia ens bona de, de l'escres, que és la primera. Llavors, bé, bueno, simplement és una les actuacions que ha passar, que la segona part tot el poder està molt i molt i molt parat. En una segona part en la qual hem de tenir molta continuïtat, no, no la va bé, i bé, bueno, ens en un conjunt de targetes d'enviòs. Uh, 14 targetes grogues a segons he, he comptat per sobre això eh? és una cosa que jo no sé si la recordo veure-la vist gaire des vegades només per un equip, a vegades sí repartides entre dos però per tots dos equips i sobretot a partir d'aquest minut 76 que és quan vam començar a veure uh, moltíssimes que va passar en aquests moments perquè, perquè el partit es capgirés d'aquesta manera Bé, bueno, és el que em dic al final eh, inclús dirà més la, aquesta expulsió que et comento ara de, de Brian, l'hem hagut, hagut de fer una alegació a la federació i ens l'han donada ens per bona, llavors Brian podrà jugar aquest cap de setmana perquè, per això, perquè podem demostrar gràcies al vídeo que, que la targeta no existia la primera manera i que per tant doncs, eh, només va rebre una droga i per, i per simplement comprovar que la barrera no estava a la distància que, que tocava no? són 9 i mig estava a, a menys de 7 i, i simplement per comprovar-ho, a l'àrea de troba li va treure una droga. Les tageres, per exemple, a la minuta són perquè fem un, un saque de, de banda, el central la toca amb la mà dins de l'àrea, i, i quatre als nostres li van protestar l'àrea, que és penal, ho fan raó, perquè més que ho hem comprovat moltes vegades, i, i així és, i només per dir-li alguna que és real, li treuen dues drogues, i a mi, doncs, també. Mm -hmm. Llavors, doncs, bueno, al, al final... T'emportes una acumulació de targetes molt i molt grossa per protestar a l'hàbitre, una cosa que en moltes les vegades està bé, igual que el, el segon gol que fan, eh, ens té una droga a l'Auren per protestar també unes mans per un control de front dels jugadors que ha provolta el còrner del gol. Llavors, clar, al final pots fer la lectura esportiva, que la fem, que és, doncs, doncs, mira, eh, un gol de penal, llavors aquí et van sort, per provocar-lo, eh, i el segon gol és d'un còrner que no sabem defensar bé, i alhora no hem sabut d'aprofitar les ocasions dins de l'àrea no? de, dels rivals i això ens doncs, també afecta. Però alhora, que, ja, que ens hem vist molt perjudicats amb, amb el caixer vital, ho han deixat clar la federació i, i res, ara simplement seguir amb la línia d'entrenaments, que l'hem fet eh, l'últim dia d'entrenos i, i encara queda avui. Això és una d'aquestes coses que en el món del futbol en, en diem eh, de que l'àrbitre te triu del partit, de que estàs més pendent de l'àrbitre i de les seves decisions que no pas de jugar? i sí, per desgràcia, sí, en aquest cas nosaltres, ostres, jo soc el primer que els diu als jugadors que es sentin en jugar que, que no es deixin anar però per aquell dia sí que és veritat que, que bueno eh, inclús parlant amb, amb Plotí Caldes eh, que un cop es van va encaixar d'una de les, les decisions de l'àrbit i dic, clar, en aquell moment jo de calent també, no els diguem, però es queixareu l'àrbit i clar, em van mirar amb animal, també tens raó perquè, clar, ells inclús veien no, que això era una cosa que no, no era normal Llavors, doncs, bueno, mira, un partit que passa, però també és vital que, com sempre diem, les coses que ja han passat no es poden canviar, cada acció és, és, és nova, i s'ha de viure com a tal, i s'ha d'aprofitar. Llavors, no vam ser aprofitar les que teníem, i ara ho no haurem de fer contra, contra l'esport indirerenca de moment però després d'aquest resultat seguim amb aquesta, com hem dit abans, tercera posició que no és el que voldríem però no sé si, escolta, diem, només portem 7 partits de temporada, el que passa és que el líder continua aixecant a tot Déu i continua amb aquesta posició i ja treu, no només a nosaltres sinó a la majoria d'equips, els hi treu molts punts com ho veus ara mateix amb 7 jornades aquesta classificació? Bé, bueno, eh, bueno, si eh? ja m'ha dit que tu fossin bé, que hi ha un líder que, que està molt i molt destacat. El Tornera, doncs mira, amb les seves armes s'ha guanyat. Eh, jo no sé què tal en els altres partits, perquè no, no puc ser-hi, però, però bueno, si al final ho treuen, doncs, felicitats per ells. I, a més, l'altre, doncs ja ho veus. Sí que és veritat que ara el segon, doncs està dos punts, però eh, m'hi jugaria un braç, que quasi segur, d'aquí tres jornades quan estàs contra, contra el propi Aro, eh... Jo crec que no serà segon ja, eh, no per ells, sinó perquè realment eh, aquesta, aquesta classificació varia cada dia. Els que estaven desens fa tres jornades són segons, els que, en fi, és una acumulació de resultats. A més d'aquestes tres jornades pròximes o quatre hi ha molts enfrontaments directes, moltíssims. Llavors això variarà i, i simplement el que aconsegueix serà regular, fins el que tingui una mica més de fortuna serà el que, el que estarà allà dalt. En l'última vegada que vam parlar, estàvem parlant que precisament teníem dos equips a darrere que ens podien passar perquè tenien un partit menys, que eren l'Arbúcies i el Vilartagas. Ara mires la classificació, l'Arbúcies sí que té un partit menys, però estan despenjats de nosaltres ja amb aquests dos punts que els hi portem d'avantatge. Per tant, amb això sí que tens raó, no? que va canviant dia a dia, excepte la primera posició, la resta de moment ens, ens anem combinant un a l'altre, com si tinguessin por de ser els segons. Sí, bueno, eh, suposo que no en té ningú però, però la veritat és que la plaça està molt cara tothom vol guanyar tothom eh, és normal i mira, en el cas de Vilartagas doncs, doncs va, va perdre contra nosaltres suposo que el partit el mateix partit contra nosaltres doncs els va passar factura però després perdre contra Lloret si no m'equivoco l'últim partit també el van empatar o, o a més al final són, són bons resultats per una mala dinàmica que potser ens doncs, condiciona però és un moment puntual llavors jo crec que tant l'Aro com el propi Argúcia és que en sí que està dos per sota però encara té el partit a menys si no m'equivoco, llavors encara podria estar per sobre, en fi són, mm -hmm. són molts resultats diferents, és com els Cils que al principi de començar baix i ara està allà amb altres són, són, bueno, són dinàmiques i, i segurament dependerà també dels rivals amb els que frontis i i de la sort que tinguis Molt bé, doncs a part d'això que em comentaves d'en Brian tens alguna baixa més de cara a en contra o tens tota la plantilla en condicions? Tindrem bueno sí que tenim la, una baixa de, de les Is, també per l'expulsió i la d'en Moja, la, el juvenil que, que bueno, és, és fora, marxa i no hi podrà ser alhora però tenim un, un nou fitxatge en, en Jimmy i, i segurament debutarà aquesta setmana Molt bé, doncs seguirem les impressions d'aquest encontre, com sempre a través de Ràdio Palafugiu, partit retransmès en directe recordem que ens enfrontarà a l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès amb aquesta jornada davant de l'esporting Vidrenenca, l'equip van de Vidreres el partit es disputarà dimensi a dos quarts de cinc de la tarda. Alguna cosa més que ens vulguis comentar, Raúl. A sempre, que, que la gent vingui al camp que s'ho passi bé, que animi, que és el més important la final Eh, en el partit de Vida d'Artagas, quan la gent va animar es notava que tenia un jugador més i que, i que no només vinguin la classificació, perquè això és molt i molt llarg i, i de tant en tant és un comentari que no m'agrada i que prefereixo que, que, ostres, que es sentin en lo positiu que busquin ajudar l'equip que al final això és el que el que sago que ens farà tirar endavant. Curbí. les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres. Carrer Mestra Segrera número 9 de Pelafrugell. Obrim de nou a nou de dilluns a dissabte. No tenquem al migdia. Diumenges i festius de 10 a 2. Segona tornada del dia d'avui i és en el món de l'hoquei sobre patins concretament amb en Xevi Garcia, com sempre el míster del corredo de motó per la Frugill que el tenim a l'altre costat de la via telefònica per parlar uns minuts de com estan les coses eh, recordem que no hauran tenir en aquest cas esports al punt el passat divendres per la jornada de vaga que teníem i aquest dilluns passar per vacances per tant ens ha d'explicar moltes coses Xevi, bon dia Hola, bon dia. Moltes gràcies per estar nosaltres a nou. Doncs sí, ens has explicat moltes coses, perquè teníem la jornada cinquena d'aquest campionat i la quarta, en la qual ja vam poder parlar de, de l'empat endavant del Girona. Però després, davant d'un dels nostres rivals més estimats, perquè ens ha acompanyat amb molt de temps en les darreres temporades, el Taradell, vam aconseguir una victòria d'aquelles que se'n diu important, concloents amb la porteria 0 i, i en el marcador, doncs, concloent, un 0-3. Com va anar, això? Bueno, penso que ho has definit molt bé, la veritat és que sí, és un equip que, com diem moltes vegades, doncs, està a la nostra lliga, és un equip que al final de temporada doncs, estarà lluitant per la salvació igual que nosaltres, i per tant és important doncs, mantenir els punts encara que sigui fora de casa, com diem sempre, en la casa hem de ser contundents, però també a fora, no? depèn de quins equips doncs, a fora de hem de, de, de, de pontuar. Llavors, anar a casa del d'ell i puntual, és que va estar molt bé. I, a més a més, també, dic, doncs, el, el zero que t'aportaria doncs, ens, ens va ajudar molt doncs, a acabar d'establir de, de, de, una mica més els fonaments que tenim en defensa per veure doncs, i creure'ns que, que les coses les fent bé. Escolta, Xevi, quants punts vàrem fer l'anterior temporada que vàrem estar a, a, a, a, a l'Oca i Lliga? Uh, mira, la veritat, la veritat és que ja, ja, ho haig acabat de mirar-ho perquè ja corre un rumor de de que, que, de que estem quasi aconseguint els mateixos punts que en tota la temporada. És que t'ho anava a demanar, però això mateix, perquè sí, tenim 10 sí, punts sí. ja. Jo crec que, jo crec que estem al, al caure. Jo no sé si estàvem amb 15 o amb 13 o uns números així. Vull dir que, que sí, que realment anem a aconseguir molt pocs punts i ara doncs això. Bé, no ho aconseguim pocs uns. Si fixes els de sota de tot, doncs hi ja que tenen un punt, ja que en tenen zero hi ha ja que en tenen tres o quatre punts, nosaltres en tenim 10. És que ens hem col·locat molt amunt. La veritat és que en poques, o sigui, en 5-6 jornades doncs estem bastant amunt. I això, bueno, doncs és el fruit aquest, no?, d'anar doncs guanyant aquests partits que, que és la diferència, per mi, respecte als fa dos anys. Uh -huh. És el fet d'aquest, doncs, de partits de, de, de la nostra Lliga, no?, doncs un Lloret, un Vic, uh, un Tarder, doncs, doncs puntuals doncs et poses en aquests punts. Uh, fa dos anys pues, no, no els guanyàvem. No vam guanyar el Lloret, no vam guanyar el Vic i, i ens hem anat col·louant a baix, a baix, a baix, a baix, fins, fins, fins que va passar el que va passar. Mm -hmm. I ara és al revés. Ara és dir, doncs aquests partits els guanyem. Bé, bueno, també és veritat que, que queda molta lliga, que a més a més estem jugant contra gent que, que encara han de passar per tot per, per el Calvari. Nosaltres hem fet mig Calvari, o, o una petita part del Calvari, que és, el, el, el, és jugar amb el Liceu. Vaig a un Calvari, eh? Però, ens, però ens, ara ens queda, ens queda un, jo penso, d'un Calves, un, un Reus, un Barça, un Noia... Vull dir que, que, que, bueno, que ja... Un cop passat el Calvari, és, jo crec que l'important és veure un cop has tot això, on et situes. I l'hem jugat ja amb aquests equips. Per tant, jo penso que en, en 3-4 jornades... Eh, Realment, sabrem on Jo no sé si, si és el Calvari o no és el Calvari, però la reacció de l'equip, ja em quedo amb això, la reacció de l'equip, després d'encaixar eh, aquesta parissa a la pista del, del Liceu, aquest eh, famós 13-0, que ens ha fet també ser un dels equips més golejats de la categoria, quan si tinguéssim aquests 13 gols doncs seríem un dels que menys, Uh, però després la reacció ha estat bona ha estat important, ha estat d'equip de, de, de uh, d'equip de fet, d'equip de consolidat d'equip de amb, amb una mentalitat uh, no diré que guanyadora però sí doncs que té les idees bastant clares Sí, jo, jo crec que sí però, però crec que sí però senzillador perquè jo penso que però doncs els passen aquestes coses, no? Que tens un accident passa i passen coses que no, estaves, no estava previst, no? No és, una, no és una manera de jugar, no és una tarannà nostra, sinó que va ser un accident, des del primer minut fins a l'últim. I això ho demostrem setmana darrere, setmana. I, i, i és així perquè, o sigui, primer, que, que aquell dia no vem ni, no ni competir ni el primer minut, perquè al primer minut ja, oh, cap dos minut i mig, ja anàvem perdent. No vam competir absolutament res dels, dels 50 minuts de pista. Això va ser un accident i ho hem convertit en un perquè el següent partit de Montgirona vam competir i vam apuntuar, el següent vam anar a casa de la Tarradella i vam marcar un 0 a i a més a més, també el Liceo, eh, els resultats que ha fet el partit de llavors, la Nena ha guanyat 2 a 1, 1 a 2, eh, bueno, eh, ha fet resultats molt ajustats amb, amb equips mmm, que s'hi bon, fan o fan de la nostra categoria, no? de la, del nostre Tarrantà. Per tant, allò va ser bueno, d'aquells dies que els astres es col·loquen tots en, alineats i, i que tu no veus el forall i els rebeuen tots. Mm. Però, bueno, doncs ho hem d'explicar-ho de, de així. Si això encara ho diguéssim rossegant, ja seria un tarannà nostre, seria una mentalitat nostra, de jugar, que és allò de dir el quasi-quasi-quasi, però, però res. En canvi, no ha sigut així. Per tant, jo de moment penso, penso que això, no? que, que ha sigut un, un accident i que, i que intentarem aconseguir veure com com solucionar-ho. Una prova del que ens explica en Xavi García, el minister del Correo de Mató per la Frugillo, okay, que és sobre patins, estem parlant de l'Hockey Lliga, és el fet del nostre proper rival d'aquest dissabte, que és el Caldes, uh, aquest Caldes Recam Lacer, un equip que està molt avall a la classificació, molt avall respecte a nosaltres, és de 100 4 punts, nosaltres en tenim 10 i som tercers, però que si et mires els seus resultats, excepte el partit contra el Barça, que el van perdre per 8 a 1, la resta de partits que han perdut, dos més, han estat pràcticament per la mínima, una victòria important, un empat davant d'un dels millors equips la categoria, per tant, ojo, eh? molt d'ojo Sí, sí, sí jo sempre ho dic això i a més a més eh, amb aquest equip tinc experiència i tinc eh, bueno, que, que, que els resultats d'altres jornades i altres equips ho eh, representen, no? Cal despermíso dels grans equips que hi ha la categoria eh, si aquesta categoria la dividíssim en, en tres apartats, que tinguin un Barça Liceo Reus, que són els professionals i que estan a dalt de tot després vindria un grup en què tens un Noia, Lleida i, i Caldes, no? I, per tant, jo el Caldes el poso de tercer, quart o cinquè classificat de la Lliga. Per tant, eh, està en un lloc un, completament estrany, d'acord? ¿vale? Però, clar, és el que dius, també ha jugat, jugat, jugat contra el Noia, ha jugat contra el Barça, i l'únic resultat que sí que et pot donar un punt d'esperança cap a nosaltres és que va perdre molt amb el Teradell. I això et eh, dona un punt. Però també cal dir que eh, juga contra el Caradella el primer partit de Lliga, Exacte. en el qual no hi ha vídeos, no hi ha jugades, no hi ha res, i el Caldes no se'l va poder estudiar. I llavors, quan un últim no te'l pots, no te pots estudiar, eh, tens aquest punt de, de perillós. Era el primer partit de Lliga del cal, del Caradella a casa seu, venia de la ratxa de pujada de categoria, i aquestes dinàmiques això es nota. Ara bé, dit això, també l'haig de dir que nosaltres, nosaltres enganxem alcaldes de la millor manera possible. L'enganxem amb 10 punts, l'enganxem amb una dinàmica positiva, l'enganxem amb moltes ganes i l'enganxem a casa. Per tant, dit això, eh, tinc la sensació que ho competirem ara no serà gens fàcil, gens ni mica serà un dels partits, jo crec que és dels equips més treballats de la categoria en aquest moments serà un partit d'assensuto per tenir en compte aquest dissabte al vespre al pavelló de, de patinatge de Palafrugell aquest en contra, que cal, val la pena seguir també el retransmetrem en directe a través de, de ràdio Palafrugell, per si no hi sou per certa, que important la victòria Xavi perquè després ve el que en ciclisme es diu el turmalet no? eh, en tres partits eh, contra el Reus, eh, contra el eh, Barça, si no recordo malament a casa que serà un d'aquests partidars a seguir Aquí, i després el desplaçament a, a la pista del Noia Correcte. important perquè treure un 0 eh, o sigui, un cap victòria d'aquests 3 partits és molt possible perquè són tres grans equips però, bueno, mai, no sé de sorpresa ja n'has donat més d'una Sí, sí o sigui, al final hem intentat doncs, això, no, però, però bé també t'haig de dir que, que és el que et deia, no? Esperem aquests 4 partits que ens queden ara i després veurem a quines situacions col·loquem, no? Per què? Doncs perquè tenim un ús de, de partits a sobre de 10 punts, que això és important, i que encara que no puntuem aquests partits, veurem on tots col·loquem, perquè bon, si els altres els puntuessin tots, després sí que et poses a baix de tot, no? Amb quatre partits tens de puntuar i els altres els puntuen tots, però com que això no quedi que digui, no passa, eh, veurem, potser nosaltres no puntuem, però és tampoc, i seguint tinguin els 10 punts, ells en tenen quatre m'entens? O sigui que, per tant, Uh, un cop passat aquest turmalet veurem a veure realment en quina, quina posició ens trobem i després ens faltarà la final per acabar la primera volta amb equips mica més assequibles dintre de la nostra categoria, tot i que seran complicats però ja tens un Voltregat, tens un Calafell, tens una Igualada bueno, tens equips d'aquests que penses que els pots intentar competir uh, Et deixem treballar tranquil·lament perquè sabem que, que tens feina però sí que ens agradaria fer un petit comentari sobre l'estat actual de la plantilla uh, ho has comentat tu, esteu tots bé? Uh, tens alguna bueno, baixa? Bueno, ara tenim, tenim la baixa d'en Xèvi Aldric uh, per un tema d'intervenció i llavors el tindrem de baixa d'un parell de mesos jo crec que fins a la dal doncs, el problema faltar, però la resta estem bé i com que ja dist havem competit sense en Xdi amb el sector tota de la pretemporada também amb, amb molts partits en enxevi. penso que de moment pues pues l'equip no, no, no està notant en aquest sentit no o sí sigui que és important sempre un jugador, però el voó que tenim nosaltres és, és també això no? que, que, que a nivell som més un grup que no pas la part individual no? de cada un i llavors... Jo crec la força que tenim és aquesta, és la, la, la força de l'equip ens, ens suplementa la, la força individual que ens pugui aportar a cada jugador. Uh, mentre uh, continuïs tenint en Ferran, perquè en Ferran és el, allò que es diu en futbol, seria en aquest cas uh, el Palafrugell és en Ferran i uns quants més, no? perquè 7 gols dels 12 que hem marcat uh, és, és molt, tenint en compte que els altres 3, uh, doncs, per exemple en, en Marc em fiquen a marcar 3, de nhi no? Sí, però, però, bueno, perquè, perquè seguim una mica amb la tònica de què és la categoria, no? És una categoria a la qual, en comptes gols, es fan de pilota parada o de, de contraatac, no? Mm -hmm. I llavors, si tu la pilota parada, doncs, la, la tens fina tant en un costat, en el sentit que en Fran doncs ens els posa a dins eh, i emmarquen penals, ens els posen a dins i en Lino, a nivell de porteria, ens els apara pues doncs, eh, a consellació dels tres punts. fixeu que el partit de cada Caradell, al final eh, és tota pilota parada. O sigui, ells fallen dues faltes directes i un penal i nosaltres eh, encertem un penal eh, i una falta directa. I clar, al final ens pot agradar més o menys, però el Joc de dia avui s'acaba pues, convertint en això, amb no? els partits i igualats, que les, la, la posició i l'efectivitat aportaria de parar-la i l'efectivitat aportaria d'encertar-la, et fa de cantar el partit. Tu pots haver estat jugat molt bé, pots estar competint, però al final tens una pilota parada que et decidirà el partit. De moment, amb els partits golots és això, és pilota parada, eh? llavors, bueno, de moment, sí que és veritat que, que, que ho tenim bé, que ho estem treballant i que, per tant, ens estan sortint les coses com, com volem. Molt bé, doncs tothom té les seves armes i nosaltres les hem d'explotar al màxim. Que vagi molt bé aquest dissabte, Xèvi, en parlem dilluns, eh, si ens podem trobar, que espero que sí, eh, i esperem que amb bones notícies. Moltes gràcies.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 Amb aquesta música anem cap a l'apartat poliesportiu del nostre programa. Anem a escoltar els diferents protagonistes que se'ns acostaran amb el programa d'avui per portar-nos informació dels altres clubs de Palafrigill. Comencem amb l'Embol Garbí i els seus tres equips que avui eh, se'ns porten eh, a la nostra, al nostre programa, els Esports al Punt, de Ràdio Palafrigill. Comencem parlant del Garbí A. Ho fem amb la crònica d'aquesta setmana que ens obsequia l'Edo Sierra. Doncs dissabte a la tarda ens visita l'Embol Cardedeu. L'Embol Cardedeu és un rival directe, està empatat a punts amb nosaltres, tots dos portem dos punts i tots dos estem molt necessitats. Necessitem la victòria com sigui i demà es preveu un bon partit. Es preveu un partit igualat i això és una mica la tònica que serà tota la temporada. Ens estem trobant que que tots els partits d'aquesta lliga són igualats i que ningú és clar favorit. Llavors doncs, no toca a altra que, que competir i que està preparat doncs, per, per qualsevol cosa. El Cardedeu és un equip que porta uns quants anys jugant junts, són el mateix, el mateix bloc de jugadors pràcticament, però el que passa és que aquest any han fitxat un, un entrenador nou un entrenador que té molta història com a exjugador i com a exentrenador al, al Granollers, que, que sabrà fer les coses ben fetes. I, bé, bueno, doncs sabem que serà un partit molt difícil, però nosaltres esperem donar la talla i, i anirem per als dos punts a... A tope. A veure doncs, com eh, porten aquest eh, partit, sens dubte interessant i important per al Garbià. De la mà d'Uri Sierra ens ha enviat aquesta crònica prepartit que esperem que acabi amb victòria de l'equip local. Nem a veure què passa amb el Garbi B d'aquest eh, equip. Ens en parla amb Miquel Garcia. Aquest cap de setmana el senyor B de l'Embol Garbi juguem contra l'Embol Montgrí en el derbi clàssic del, del Baix Empordà un derbi molt atractiu sempre que s'ha jugat tant quan era el senyor A que ho jugava com ara els últims anys que l'ha jugat el senyor B nosaltres l'afrontem amb, amb ganes de seguir demostrant que tota la feina que fem els entrenaments s'està veient en els partits i, i amb moltes ganes d'endur-nos de, els punts el Montgrí, poc que sabem, és un equip que s'ha rejuvenit bastant està en un, també en un període de transició igual que nosaltres molta gent jove, amb un entrenador que l'any passat va fer una bona feina que és en Joé, i mirarem de, de posar-los les coses difícils a nivell defensiu, l'any passat ells estaven defensant oberts aquest any amb la tornada d'en Quim Creixer i defensen més tancats amb una 6-0 però busquen transicions ràpides. Uh, haurem de buscar marxar de la solidesa dels dos tercers al mig i intentar fer-los córrer. També desitgem molta sort doncs, a l'equip en B del Garbí. L'apartat hem dedicat a l'Embol, el tanquem amb l'Edou Fontanella, que com sempre ens fa la prèvia de l'equip femení de l'Embol Garbí. El senyor femení de l'Embol Garbí de Palafrugell uh, jugarà el seu segon partit de Lliga a casa contra l'Embol Garriga, un partit que és molt important per nosaltres ja que intentarem treure a eh, obtindre els primers punts de, de la temporada contra un rival comès al el Hambú de en què ja ens vam enfrontar l'any passat i en què ja les van guanyar a l'anada i a la tornada, però aquest any eh, s'han reforçat amb alguna jugadora i serà, serà un partit molt diferent respecte eh, a l'any passat en què haurem de treballar molt, molt de valent per obtenir la, la, la victòria que tant, que tant desitgem i esperem D'aquesta manera, i amb els nostres tres uh, col·laboradors, amb l'Uri Sierra, també amb la companyia de Miquel Garcia i ara mateix de l'Edu Fontanella, hem posat aquest uh, toc a l'informatiu esportiu de Radio Palafrugell, pel que fa al Humboldt Garbi. Molta sort a tots tres uh, per aquesta temporada. I els uh, dos uh, darrers personatges que ens acompanyen, els dos darrers esports dels quals avui tenim presència en el nostre programa, és uh, del Tenis Taula Palafrugell. Ens informa d'aquesta prèvia en Miquel Álvarez. No, en primer lloc, l'equip de preferent ha tingut que ajornar el seu partit a la pista de l'ABAP de Girona perquè, eh, per tres motius, un parell de jugadors lesionats i un que per motius laborals eh, no pot ser 10%, eh, es veiem incapacitats de poder fer un equip amb garanties per poder afrontar aquest partit. Es va sol·licitar l'aplacament a la federació i ens ho van concedir. Per tant, que informarem de que tenen contra que el tan aviat es pugui disfrutar. Respecte a l'equip de primera, Juga a casa per a Fruger contra el club Tres de d'aula Vilabrereix A Un equip que, al igual que els nostres Ha guanyat dos, tres, tres partits Que es porten disputats Es troben a la mateixa classificació, al mateix puesto Comparteixen la quarta posició I és un equip que, com molts altres equips D'aquesta categoria Combinen jugadors amb experiència Amb jovent, amb... que ja comencen a tenir Un nivell important uh, Un desenllaç imprevisible, la veritat No es podem pronunciar perquè no veien clar com pot acabar aquest partit, però t'han d'haver d'esperar els 25 anys per veure com va, com va la cosa. Ja informarem corresponentment. Gràcies i fins ara. Dilluns 1, tindrem més notícies d'aquest partit en de tennis taula. En Josep Codina ens informa dels equips inferiors del hockey Club Palafrujell, especialment de l'Hockey B, tan recordant que també és el mister de l'equip júnior bé, aquest fi de setmana és un, un fi de setmana mica estrany primer perquè no, no juguem eh, i condicionat també perquè aquesta setmana no hem pogut entrenar el dimarts per les pluges aquí a Palafrugell però jugarem el dimarts eh, aquí a casa contra l'Arenys de Munt eh, bueno, s'ajunten moltes coses, la baixa de, de Marcel per unes quantes jornades eh, l'Arenys de Munt un equip que conec molt bé eh, que suposo que jugar de setmana baixaran tota l'artilleria de, del primer equip no, de nacional espanyola nanos que conec molt bé i va tenir una qualitat immensa però bé, bueno, eh, ho lluitarem amb el que tinguem eh, tirarem de juniors i, i algun juvenil i bueno, bé, jo crec que un partit molt intens molt de hockey, eh, intentarem guanyar-lo Doncs partit el dimarts, per el que fa l'equip amb B de l'hoquei a I, per últim, acabem amb l'Esther d'Algo, el Club de Gimnàstica Rítmica de Palafrugell. Ella ens emporta en la informació del cap de setmana. Eh, doncs just ara acabem d'aterrar a Bergen, en Noruega. Tenim aquest cap de setmana la competició del, un torneig internacional, ciutat de Bergen, i, bueno, ja te contaré, avui d'una a tres tenim els entrenaments oficials, Y demar comienza la competición de las juniors uh, al mitramatí y de las seniors a la tarde doncs ja te passaré com, com va tot. Gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, bon viatge a Noruega, i ja l'hem tingut i bona tornada després de la competició amb aquestes paraules que ens portava la nostra col·laboradora, genial com sempre, que ens ha servit aquesta informació a l'Esther Hidalgo. I ara per acabar el nostre programa, ja us l'hem ofert amb la nostra programació habitual, però avui us portarem una entrevista, una de les que efectuem de tant en tant amb la col·laboradora de la nostra emissora, amb el programa Salut 360 60 graus, la Cindy Vilaú. Avui un tipus no tan dedicat a l'esport, aquesta xerrada que hi hem mantingut, però sí que és una xerrada que molts esportistes eh, es troben involucrats. Parlem de les cervicals i d'aquestes patacades, eh, d'aquestes embufetades que moltes vegades li fotem a les nostres cervicals i que ens porten molts problemes, especialment als esportistes. Serà després d'una petita pausa i aquesta serà la xerrada. Fins ara mateix. Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria de l'Or taï rural. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell, entre els carrers Palamós i Ampla. Continuem, eh, amics i amigues, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Ara una altra de les nostres col·laboracions habituals eh, que us portem regularment eh, mitjançant el nostre matinal. Avui, eh, recuperem perquè no ho havíem fet de la temporada passada, d'abans de, de l'estiu i de Semana Santa, diria jo, ens havien perdut una mica. A la Cindy Vilaú, Cindy, benvinguda bon dia. Gràcies. Benvinguda. Com estàs? T'ha anat bé, bé, bé tot aquest temps? Sí, ha anat bé, ha anat bé. Molt bé, doncs avui parlarem amb ella, sabeu que ens porta i que ens sol tractar d'una manera planera, que és com ho sé dir jo, dolències del cos, rituals que tenim i que moltes vegades no ens en preocupem o deixem anar passant, però que són d'aquelles dolències, no sé si s'acaben convertint en cròniques moltes vegades, Cindy. Sí, poden acabar sent cròniques i donar molts problemes al dia a dia. Eh, moltes vegades ens havíem sentat al món de l'esport. No sé si avui també el que ens aportes té alguna cosa a veure amb l'esport. Jo, quan, quan m'has parlat d'aquest tema, dic que, Mateu deu ser bàsicament de tothom en general, no? Tota la societat i els esportistes també pateixen del que parlarem avui. Vos dir que ho noten ells, aquestes coses, sí? Sí, sí, sí, sí que els hi pot afectar. Sí. Doncs avui parlarem de, m'ha dit ella, les fuetades cervicals. No sé si és agafar-te un fuet i començar-te a picar ah. a, la, a les cervicals, és una altra cosa. Les fuetades cervicals, perquè el, el, les cervicals, sabeu que la tenim darrere, jo sento un munt de gent que s'enqueixa sempre del dolor aquí a darrere. És això o són un altre tipus de coses? El problema de cervicals i mals de cervicals té molts motius, no? Llavors, un dels motius grans que podem parlar a nivell de causa física, de traumatismes, que ho dins dels traumatismes, serien el que es coneix com esfuetades cer cervicals, el latigazo, no? Mm. Sol ser degut a causes d'accident de cotxe, per exemple, caigudes sobre el cul, de coxis, també ho pot provocar, i caigudes sobre el cap també poden provocar un esguinze a les cervicals. Bàsicament és un moviment brusc, no? Però... Sí, sí, és un moviment brusc, que jo ho explico els meus pacients com si fos un esguinze de turmell, però a mm. les cervicals, que durant un temps quan tu et fas un esguinze de turmell, una estrabada en el turmell, doncs el lligament queda distès i li costa trobar estabilitat. Un, una fuetada, un latigazo, no? que ho coneix més la gent, és una estrabada forta degut al pes del cap, perquè proporcionalment pesa molt, Llavors, això fa unes guins en aquests lligaments que ens aguanten les cervicals. Llavors, en aquell temps, les cervicals estan inestables, estan més dèbils. Però tu, quan has parlat ara, m'has fet la comparació amb el turmell, el turmell eh, és visible perquè et fas mal allà, caus... Bé, bueno, fas mal el tornell. En canvi, m'has parlat d'aquestes fotos de cervicals que a vegades no ens doncs, causa cul. Exacte. però és el, és el cap que està a l'altra punta que es mou d'una manera Clar, no normal. Pèndol, no? Com un pèndol, és el sutrac. Uh -huh. Llavors, hi ha caigudes, no la caiguda així, ai, no, sinó una caiguda forta per les escales, una caiguda a cavall o en, entrenant, per exemple, els que fan hoquei cauen de cul, els que esquien cauen de cul o fan snowboard, també cauen de cul. Llavors, els esportistes sí que els afecta... El... Peixo que tots els esportistes cauen de cul un moment o per un Per això, o un cop de cap molt fort, uh -huh. un cop de cap molt fort Fa que pateixi les cervicals també. Què són les cervicals exactament? Perquè ara una persona així que, Clar, que li diguis sí, sí. sap si són ossos, són lligaments, què són? Les cervicals són les vèrtebres, són els ossos, que formen part de la columna, té mm. tres segments. Vale? El que són les vèrtebres, les peces en si. Hi ha la cervical, que és el clatell, val? que és el que enganxa el cap als ombros. Mm -hmm. Llavors hi han les dorsals, que és tot el que té costelles, on estan les costelles són les dorsals i després hi han les lumbars que és on tenim el lumbar la lumbar és l'o que està entre les costelles i el que és la cintura, les caderes allò són les lumbars llavors els cervicals són molt importants perquè n'hi ha set i perquè per dins d'aquestes cervicals hi ha uns foradets però on passa l'artèria que porta sang al cervell l'artèria vertebral llavors aquestes cervicals és molt important perquè fan que el, cap, el pes del cap recaigui bé sobre el cos que no sigui un sobrepès. La gent que va amb el cap cap endavant, que posa el cap uns 60 graus inclinat endavant o que porta la barbeta cap endavant, el cap pesa com una bola de bitlles. Vale? Llavors, tu una bola de bitlles la portaries amb els braços estirats cap endavant o la portaries enganxada al pit. Jo no la portaria directament no la però, però, sí, Si es, portaria, es donés el cas sí, que l'haguessis de portar <ríe> La portaria ben agafada, no? ben agafada. Mm -hmm. Doncs el cap fa el mateix efecte És a dir, si nosaltres el cap el tenim totalment cap endavant que dius, és que el tinc fora de les espatlles pesa moltes vegades més Ara em faràs mirar sempre el vidre que tenim aquí Clar, llavors però, llavors hem però hi ha gent que li costa mm. molt i li fa mal o es nota que s'han d'aguantar el coll Suposo que és com a altres cap. parts del cos no? que, el que el que fem no és agafar la millor postura sinó la que menys ens molesta encara que sigui dolenta o acaba sent la que menys molesta mm. que acaba sent que ens hi anem adaptant no, és que jo només puc estar així és apollat així en tres coixins i no em fa mal clar, no és normal, la posició del cap és a sobre les espatlles mm -hmm. què passa? degut a aquestes foetades cervicals o aquests impactes es perd la curva. la columna cervical, la part de... té una forma de C Vale, al revés, i diuen, bueno, jo la tinc recta però no passa res, o que els hi fan la radiografia està recta, o m'ha que està molt recta, però és que està recta és equivocat ha d'estar en una forma de fer per amortiguar tot aquest pes i poder absorbir bé aquest esforç i aquest pes del cap. Perquè aguanta molt de pes, és una part molt delicada del nostre cos, doncs Clar, aguanta mínim uns 5 quilos. No sé quant pesa el cap de cada una. Depèn que tinguem a dintre. i ha Exacte. gent que no hi té res, o sigui que pesa. 8, por, però, està més buita, no? però és una estructura que proporcionalment amb el cos pesa moltíssim. Menys, bueno, doncs on et diré allò tan típic que, que, que sempre et demano, com podem protegir les nostres cervicals i sobretot si ja ens ha passat, què hem de fer? Vale doncs, Si ja ens ha passat, per exemple, primer, si hem tingut algun cop algun accident o alguna caiguda i el dia següent tu notes, primer de tot anar al metge. Primer de tot. I que siguin ells que et diguin que tot està bé. Mm. Perquè el que me trobo, per desgràcia, molt sovint al centres pacients que han tingut un accident de cotxe i fins al cap de sis mesos o un any no han començat a tenir dolor de veritat, formiguejos als braços, mals de cap que no tenien abans de l'accident. si o sigui, no tenen un abans i un després, però a llarg termini plaç després de temps, dius però com pot Els ser... Els efectes no arriben immediatament Moltes vegades no arriben immediatament i per culpa d'un accident pots tenir una nova èrnia pots tenir unes les guins aquest cervical fa inestabilitat que no treballin bé aquests cervicals i això pot degenerar en èrnia en una artrosi més avançada i això enganxar el nervi que surt d'allà i va cap als dits o va cap al braç o el nervi nosaltres, per exemple, hi ha uns tipus de mal de cap que són per culpa de les cervicals, que apreten un nervi que surt, igual que una persona que té una ciàtica, que l'enganxa el nervi a la lumbar i li fa mal tot a la cama, amb el cap pot passar igual. Li un nervi a les cervicals i li fa mal tot el cap. Però no té perquè què ser immediatament, és després. Llavors, quan hi ha un accident, normalment et fan una radiografia i el traumatòleg t'avalua, però Perquè és molt important. Tu has dit que, que per aquesta zona hi passa l'artèria, però també sí. hi passat tots els nervis i deuen passar tots els conductes del cos que porten del cervell cap avall, no? O sigui, és el una... primer tall de mèdula. És el primer tall de mèdula. A nivell funcional és vital, les cervicals. És que és molt més important. L'exemple que poso és si hi ha una... Quanta gent sabeu? Bueno, n'hi ha poqueta, però n'hi ha, que han quedat tetraplègics per una lesió cervical. Mm servical, vale, cervical però li falla tot el cos, no? És perquè és el primer pas de cervell a mèdula i és molt important que regeixi bé i que estigui lliure d'interferència, com diem nosaltres. Llavors nosaltres tenim doctors que ens refereixen pacients a la nostra consulta que han tingut accidents de cotxe perquè saben que la recuperació és més ràpida. O si sigui, és un treball en equip, per això en el centre tenim fisioterapeutes també, perquè és molt important reforçar aquests lligaments. Avui estem parlant amb la Cindy, amb la Cindy Vilagú, d'aquestes fuetades cervicals, d'aquests dolors de, de cervicals que moltes vegades no venen per les fuetades, sinó que venen per males postures, etc eh, etcètera, també. etcètera que, i, i que ens fan doncs, que ens estiguem 10 hores davant de l'ordinador amb la feina i quan aixequem el cap veiem les estrelles, i ah, ens maregem, etc etc. Això té fàcil solució o no? Primer, consciència dels hàbits. Vale? O sigui, quan estem a davant de l'ordinador, assegurar-nos que tenim el cap ben ficat sobre les espatlles, la pantalla a l'altura dels ulls, que no hàgim d'estar ni mirant molt cap avall ni molt cap amunt, vale? o que estigui la pantalla en un costat i hem d'estar girats. Sobretot també no dormir panxavall perquè tens la cervical regirada totalment. Al dormir passem un terç de la nostra vida dormint. Ah, no, no, no m'ho expliquis <ríe> vale. que quan penses així és tan que s'està al llit eh? però quan sí, penses ja, ja. d'aquesta manera dius massa <ríe> bueno, sí, però és així, necessitem eh? el nostre descans però de manera adequada després per exemple hidratar-se molt bé d'aigua, Som 80% aigua llavors l'aigua és important perquè l'articulació estigui bé mm. llavors eh, el tema d'esport és molt important quan un fa exercici o fa gimnàs o va a pilates o va yoga, que tingui consciència postural és a dir, que, se, que si té alguna molèstia fent l'exercici que avisi l'entrenador em fa mal la cervical i li corregiran i sobretot seguir les pautes dels professionals on van jo un consell que dono, per exemple, que ajuda molt amb gent que ha patit això o que degut a la feina se'ls exigeix una mala postura és a casa que s'estirin sobre una màrfaga o a l'alfombra de casa mm -hmm. i després amb la tovallola de mà l'enrotlles fins la meitat no tota, fins la meitat i te la poses a la nuca com que accentuï la curva cervical. Llavors, a l'està estira totalment planer, tota la cervical, tota la columna queda recolzada, queda pujada la tovallola. I és una manera que té de descans. De descans mm -hmm. i recuperar una mica aquesta curva. Abans ens deien, no sé si era una cosa correcta, que t'estiressis al llit i deixessis penjar el cap. No, fatal. Fatal, fatal. Sobretot ara, si us hi fixeu, quan us fan fer exercicis si o així, diuen mirar cap a dalt, no. Tot el que sigui mirar el sostre va fatal de postura. Perquè? Perquè comprimeix aquests discs, els discs vertebrals, no? que són els que es poden derivar en èrnia, comprimeix l'artèria, vertebral també. Llavors és una posició que no és l'adequada. Si sí, vegades sobre la paraula hernia, un un l'identifica hernia com alguna cosa que ens passa per l'estoma, pels budells, etc, etc. O si sigui, vols dir que hi ha hernies uh, discals, seria, en nom sí, que cas? Sí, hernia de, de... discal a la columna cervical. Mhm. Uh -huh. Sí, llavors què passa quan hi ha molt de desgast o hi ha durant molt de temps una una hernia discal? Tarda uns 7 a 10 anys en fer-se una petita protrusió o un petit avoltament, que diuen. No directament és una hernia, és un avoltament o una petita protrusió, mm. però és que són 7 anys de treballar-s'ho molt, amb moltes males postures i molta exigència, sobreexigència, perquè s'arribi a degenerar d'aquesta manera. Vamos, que la hernia s'ho Exacte, eh? socorren, socorren per bé. tenir una, a no sé que hi hagi un accident, que a més mm. pot ser immediat. Pot ser immediat, que és el que has comentat el, sí. al principi amb aquestes foetades que, que comentàvem. Uh, M'has comentat que el del mal de cap ho has trit ara fa un moment, molts de mal de caps dels que podem tenir són a resultats això no perquè tinguem doncs, mal de cap. Jo, dic, jo tinc mal de cap perquè soc així, sinó no, que pot venir de, de, precisament d'aquestes cervicals. Un tipus de mal de cap pot venir de cervicals. i ha molts tipus de mal de cap, poden ser per hipertensió arterial mm -hmm. ¿vale? pot ser per deshidratació falta d'aigua, pot ser per estrès emocional tenim preocupacions, etc. i pot ser a nivell físic, que és el que estem parlant avui, que és per culpa de les cervicals, fins i tot per culpa d'apretar dents el problema de mandiua també pot fer mal de cap mm -hmm. llavors hi ha moltes coses a tenir en compte amb el mal de cap molta gent que dorm o que, que, que, que ens diuen <laughs> que apretem molt els dents mentre dormim i això ens ho provoquen no? això mm -hmm. també pot provocar mal de cap si tenim coses per tenir mal de cap, si voleu tenim mal de cap, no cal que ho diguin, ja, ja veieu que hi ha moltes coses per, per poder fer. Fem un petit resum, si et sembla, si Cindy. Mm, hem dit, què són les fuetades aquestes uh, cervicals? Mm? Que són esguinzos, igual que el turmell, però les vèrtebres cervicals, a la columna cervical. Llavors, el que li passa aquestes vèrtebres és que queden inestables es perd la seva forma normal de curva, per tant es mouen de manera forçada i inestable perquè necessiten recuperar la seva posició normal, llavors és molt important protegir-les i sobretot controlar-les amb el doctor és a dir, sobretot quan es té un accident per molt que trobis bé, anar al doctor anar al metge, que t'ho mirin perquè pots tenir conseqüències a llarg plaç què hem de fer, si ens ha passat, si hem notat una, una fuetada, si hem notat, eh, ens hem fotut un bolet, han caigut de culs, com deies tu, i notem dolor en aquesta zona, o no? Perquè abans has dit que poden venir amb el temps. Primer, el metge, que et diguin ells que està bé, i després posar-te gel, en el moment de la inflamació ajudar molt, i després, per exemple, un cop el metge digui que està bé, tot està bé, poden venir, per exemple, amb nosaltres, que som quiropràctics, avaluarem si hi ha alguna restricció cervical, si ha algun bloqueig cervical i això es pot tractar. Depèn del pacient. Hi ha moltes tècniques que ho podem comentar en un altre programa. Val? I llavors, també nosaltres tenim fisioteràpia o amb una fisioterapeuta per mirar les contractures. Després, gel i, sobretot, vigilar la postura. No sobrecarregar, mirar, assegurar-se que l'entorn tu tinguis el cap sobre les espatlles. Com prevenir-ho? Hàbits posturals, ¿Vale? hàbits posturals, moltes vegades a les empreses hi han formacions de, de prevenció postural i d'esquena. La pantalla que esti ben posada en el sofà, sobretot quan estem en el llit que llegeixi, llegim el, amb el llibre o l'iPad que ens fiquem troppeients coixins, però queda el coll així plegat. és millor posar-se coixins fins a l'espatlla fins a l'homoble. el que són les paletilles que diuen. No és doncs que quedi tot el cos incorporat. dormir de costat o panxamunt, no dormir panxavall, beure molta aigua i felo de la toballola que he explicat abans, d'estar estirats panx amunt, enrullar una mica una toballola i que és quedi... una mica, dit, eh? no una mica la meitat, sí, és punt. De una toballola de mà. Sí, la meitat. I llavors te quedes estirat i et deixes descansar les cervicals. Molt costona. 10 minuts, 5-10 mm -hmm. minuts. Temps de mirar l'Instagram al mòbil o algú, sí, coses aquestes. <ríe> <ríe> <Molt bé. ríe> Bona definició <ríe> de la jugada. Sin <ríe> dir alguna cosa més que ens volguéssis comentar amb aquest uh, mini espai del dia d'avui. Doncs, sobretot si han patit algun cop xuatades o de, sobretot de sent de cotxe, si van a qualsevol professional portar radiografies és molt important tenir radiografies i si es té ressonància també. Doncs a si te les donen, eh? perquè a vegades costa una mica que a l'hospital te les donin, no? Es bueno, deman... diuen que són teves, no, o sigui que... És demanar-ho de i te, les donen. Mm -hmm. te les, i les donen. Doncs ho farem així. Uh, les Cíndi ens tornarà a visitar el mes que ve sí, i tornarem sí. a parlar d'un altre tema que entre els dos mirarem a veure de què podem parlar, però de moment, si teniu alguna consulta o alguna qüestió referent a aquest tema que hem parlat en el dia d'avui, no, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres en aquest programa, perquè perquè li puguem fer la pregunta a la propera vegada que vingui. Cindy. una abraçada. Moltes gràcies. Futbol a Ràdio Palà Fruigill. Aquest diumenge, 27 d'octubre, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, a connexió amb l'estadi municipal Josep i Arbonès. Per fer el seguiment de l'encontre palafrugell es Sportingvidrarenga retransmissió patrocinada per Tcomac venda i reparació de maquinària de jardineria de l'hororta i Forestal carrer Sant Pere 57 de Palafrugell entre els carrers Palamós i ample corbí les reformes de la cuina i del bany directament amb nosaltres carrer mestre Seggrera número 9 de Palafrugell obrim de nou a nou de dilluns a dissabte no tanquem al migdia diumenges i festius de deu a dues petrollis Costa Brava de rajuncós li Fem el gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i d'automoció. Telèfon 972 30 18 05. Doncs res més fins al dia d'avui per al dia d'avui amb el nostre programa dels esports al punt de ràdio per com sempre a partir de quarts de dues del migdia i de quarts de vuit del vespre cada dilluns i cada divendres si no coincideix amb vagues si no coincideix amb vacances, òbviament amb aquest en divendres 25 d'octubre ho hem acabat aquí seguirem intentant que tota la gent que ens acompanya amb el nostre programa esportiu doncs ho pugui fer més sovint, si no tenim informació no la podem oferí. Per tant, eh, el, hi han sigut els que hi havien de ser, els sendamers preguem, si us plau, que ens envieu, eh, que ens passeu la informació necessària per tots els nostres oients. Res més, salutacions de Rafel Corbí serà fins dilluns. tornem a estar al vostre costat a reveure i moltíssimes gràcies. Ah, i bon un cap de setmana. I recordeu per a Ra Palafruginll, Futbol en directe, diumenge, a partir de quarts de cinc de la tarda, a partir contra el Vidarenca, dissabte, ok, en directe, a partir de les 8 del vespre, contra alcaldes. Adéu-siau.